إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلر فلا هادي له أشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له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 وقال تعالى أيضا يا أيها الناس تتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبد منهما رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رطبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أشتقى الحديث كتاب الله وقير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشار الأمور مفدساتها فإن كل مفدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عادني الله إليكم من النار ما أشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمه الله إليكم جماعين الإمام البخاري يمكن برا ألماء مسلم رحمه الله dalam sahih keduanya mereka meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi aku pernah mendengar bahwa Rasulullah s.a.w. telah bersabda ma nahaitukum anhu fajtanibu Bama ma, ma amartukum bihi fatuhminhu mastata'tum Fa innama ahlakalladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim Ma'asyaral muslimin Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala aku pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Apa saja yang aku larang kalian dari mengerjakannya maka jauhilah Dan apa saja yang aku perintahkan kalian untuk melakukannya maka Laksanakan, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Karena sesungguhnya binasanya umat-umat sebelum kalian adalah disebabkan karena banyaknya mereka bertanya dan banyaknya mereka menyelidiki nabi-nabi mereka. Nah, maafalumuslimin rahimani warahmatullah. Dalam satu riwayat dengan nafat da'atu, da'atu ma tarabtu, kata Rasulullah, tinggalkan apa yang telah aku tinggalkan untuk kalian biarkanlah, biarkanlah aku sebagaimana yang telah aku tinggalkan untuk kalian maksudnya apapun yang tidak dijelaskan tidak diterangkan hukumnya apakah itu diperintah atau dilarang oleh Rasulullah SAW maka biarkanlah aku jangan bertanya-tanya, begitu kata Rasulullah Tinggalkan apa yang, biarkanlah apa yang telah aku tinggalkan untuk kalian fa'innama kata beliau ke Rasulullah SAW halaka mangkana fa'benakum bis'alihim biikhtilafihim 'ala anbiya'ihim karena sungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian karena banyaknya pertanyaan mereka dan karena banyaknya perelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka wama nahatukum anhu wama nahatukum an syai'in kada beliau fasthan ibu dan apapun yang aku larang kalian dari sesuatu maka jangannya kalian jauhi wama amartukum biamrin Faqt minhu mastata'tum dan apapun yang aku perintahkan kalian dengan suatu maka enggak kalian kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Ma'asyaral muslimin. Jamaah salat Jumat rahimani Allah majma'in. Di dalam hadis yang mulia ini terdapat banyak sekali pelajaran-pelajaran, faedah-faedah yang bisa kita dapatkan di dalam kehidupan kita beragama ini. Di antaranya ma'asyaral muslimin di dalam hadis yang mulia ini terdapat kewajiban untuk menjauhi semua perkara yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan, "Mana haytukum anhu fajdanihu? Apa yang aku larang kalian dari melakukannya, maka jauhilah." Kemudian yang kedua dari hadis ini juga menunjukkan bahawa perkara yang dilarang Rasulullah Sallam untuk kita jauhi. Adalah semua perkara secara total Baik itu yang kecilnya maupun besarnya Yang sedikitnya maupun yang banyaknya Karena ma'asyurahul muslimin Tidaklah seseorang itu Dikatakan meninggalkan suatu larangan Kecuali apabila dia meninggalkannya sama sekali Hendaknya dia meninggalkan secara keseluruhannya Secara totalitas Secara kesempuraannya Baik yang kecilnya maupun yang besarnya Baik yang sedikitnya ataupun yang banyaknya Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula Rasulnya melarang kita dari melakukan praktek riba maka riba itu sedikit apapun banyak wajib untuk kita jauhi demikian pula ketika Allah SWT menyuruh kita, melarang kita dari meminum khamar maka sedikit apapun banyak khamar itu haram dan wajib untuk dijauhi demikian seterusnya maka dalam menjauhi, selat, menjauhi segala apa yang dilarang Rasul hendak yang kita menjauhi secara keseluruhannya Tanpa pilih-pilih. Nah, kemudian maaf, Assalamualaikum warahmatullah. Yang ketiga dari hadis yang mulia ini pula dapat diambil faedah bahawa sungguhnya meninggalkan suatu larangan adalah perkara yang lebih ringan, perkara yang lebih mudah daripada kalau kita melaksanakan suatu perintah. Kenapa? Karena sungguhnya dalam hadis yang mulia ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakala menyatakan perintah untuk melaksanakan suatu perintah maka dikaitkan dengan adanya apa yakni istita'ah kemampuan sebagaimana dalam hadis tadi wa idza amartukum bi syai'in faktu minhu dan apabila aku narakh atau perintahkan kalian dari suatu perintah maka hendaknya kamu kerjakan masata'tum sesuai dengan kesanggupan kalian demikian pula Allah taala beriman dalam ayat-ayat yang lainnya kata Allah taala Fatta Allah, "Mastata'tu, dan bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian." Ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan satu perintah, maka dikaitkan dengan adanya kemampuan ataupun tidak. Karena itu di sana ma'asra min ada, sebagian manusia, sebagian orang yang bisa dan mampu melaksanakan perintah atau ada yang tidak mampu melaksanakannya. Nah, sebaliknya ketika Rasulullah sallallahu Melarang dan satu larangan, maka Rasulullah SAW tidak mengaitkan hal itu. Meninggalkan larangan itu dengan adanya dia mampu atau tidak mampu. Perintah Rasulullah, berapa juta ribu, maka tinggalkannya. Tinggalkanlah larangan tersebut. Tidak ada perincian. Kamu mampu atau tidak mampu. Maka ini menunjukkan Maha Rasulullah SAW bahawa sungguhnya, ketika kita meninggalkan perkara yang dilarang, itu adalah lebih ringan. Lebih mudah daripada kalau kita menjalankan atau melaksanakan suatu perintah. Nah, kemudian Ma'asul Al-Muslimin Rahimani Warahmatullahi Wabarakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini pula, terdapat suatu pelajaran bahawa sungguhnya tidaklah seseorang itu diwajibkan, dibebankan untuk melaksanakan suatu perintah kecuali jika dia memiliki kemampuan. Kecuali jika dia ada kemampuan di dalam melaksanakan perintah-perintah tersebut, karena Allah Taala, Agar Rasulullah Sallam menyatakan seperti tadi, wama amartu kum bishayin fak tuminhu mustatoktum. Dan apabila aku melarang, memerintahkan kalian dengan suatu perintah, mengerjakan sesuai dengan kesakupan kalian. Menunjukkan. Bahawa kewajiban sesuatu itu Atau diwajibkan seorang melaksanakan suatu perintah itu Kapan? Tetapi dia punya kemampuan Artinya selama ada kemampuan Maka wajib baginya untuk melaksanakan perintah tersebut Nah, demikian pula ma'asirul muslimin Tidak ada alasan bagi seorang Untuk misalnya meninggalkan suatu kewajiban Dalam agama ini Apakah itu kewajiban sholat Kewajiban puasa Ramadan Apa yang lain Dengan dalil tidak mampu Ya, tidak mampu. dia ada alasan. Kecuali kau di sana ada sebab-sebab yang lainnya. Artinya kewajiban tidak akan gugur darinya selagi orang tersebut punya kemampuan. Tapi dalam ada kemampuan, wajib untuk melaksanakan kewajiban dan perintah tersebut. Naaf. Kemudian Ma'asyiral Muslimin, Rahimahni, Warahmatullah. Di dalam hadis yang mulia ini Ma'asyiral Muslimin juga terdapat pelajaran bahawa sesungguhnya naaf di dalam melaksanakan perintah agama itu ma'asuraul muslimin iya Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan terus dengan adanya kemampuan karena Allah ta'ala maha luas rahmatnya dan penuh rahmat kepada hamba-hambanya sehingga di dalam melaksanakan agama ini selalu dikaitkan dengan adanya perintah, ya adanya kemampuan bagi hamba hambanya tersebut kemudian ma'asuraul muslimin rahimani wa rahimakumullah disambil itu, di dalam hadis yang mulia ini ma'asuraul muslimin juga menunjukkan kepada kita bahawa sungguhnya apabila kita mendengar adanya satu perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh bagi seseorang kemudian bertanya-tanya lebih dahulu. Ini perintahnya wajib atau sunnah dia. Ya? Ini perintahnya wajib atau sunnah tidak boleh demikian. Kenapa demikian? Maaf, Sallam semin. Maaf, karena Allah Rasulullah mendatarkan dalam hadisnya tadi. Wa maalaha intukum. Apakahnya bermakna menghaturkan bishahihin fakto minhu mustatoh Apapun yang diperintahkan, aku perintahkan kalian dengannya kerjakan sembuh kalian. Perintah ini artinya di sini Muhammad S. Seorang hamba diwajibkan oleh Allah Taala dan juga Rasulnya untuk mentaati perintah agama ini. Apakah itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala ataukah itu perintah dari Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam? Nampaknya di sana juga ada banyak dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita bahawa sungguhnya kita wajib untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat al-hasyr wa rasul fakhudu wa anhu fantahu maka apa saja yang datang kepada kalian dari Rasul atau berupa perintahnya maka laksanakan dan apapun yang datang kepada kalian berupa larangannya dari Rasul, maka hendaknya kalian berhenti, hendaknya kalian diam, hendaknya kalian menjauhinya. Nah, ini menunjukkan bahwa apapun yang datang dari Rasulullah berupa perintahnya lebih lebih, ataupun larangannya, maka kita hendaknya laksanakan sesampai kita dari perintah yang tersebut. Ada pun dari larangannya, kita pun menjauhinya. Maka di sini kita nggak bertanya, ini perintahnya wajib atau sunnah? Ini larangannya haram ataukah larangannya itu sekedar nafsu? begitu Nah, kebanyakannya yang maaf manusia bertanya seperti itu untuk berbalik, untuk menghindar dari suatu perintah. Ah, ini kan hanya sunnah katanya. Disuruh sholat-sholat sunnah jawabannya, apa? ah ini kan sunnah saja, tak wajib Saya tak dosa mengerjakannya. Demikian pula ketika nggak menjauhi larangan, diperintah menjauhi larangan, itu larangannya haram ataukah makruh saja? Maka dia senang melakukan yang makruh. Ah, kalau makruh kan enggak apa haram, enggak dosa kita mengerjakan. Jadi kita demikian wahai saudara muslimin. Allah taala menyuruh kita, "Wa ma'ata'akum mir rasul nahakum anhu fantah, fantahu." Kata Allah taala, apapun yang datang belaka dari rasul perintahnya, maka laksanakanlah. Dan apa yang kalian dilarang darinya dari Rasulullah, maka jauhilah. Dalam ayat yang lain bahkan diterangkan wahai sya'irul muslimin mentaati apa yang diperintah dan dilarang rasul saw berarti sama saja kita mentaati syariat Allah subhanahu wa taala Allah taala berfirman di surat an-nisa ayat yang ke delapan puluh mayyitil rasulah fadatata al lah fayyitawla fayyar salnakalayhim hafidha kata Allah taala dalam surat an-nisa tersebut Badan siapa yang mentaati Rasul Sungguh dia telah berarti mentaati Allah subhanahu wa ta'ala Dan badan siapa berpaling Maka sungguhnya Kami tidak mengutus engkau ayat Muhammad SAW Sebagai pemelihara atas mereka Orang-orang yang berpaling tersebut Nah ma'asulullah musim Menunjukkan kepada kita Betapa Allah ta'ala menyuruh kita Untuk senantiasa mentaati Rasul SAW Karena itu apapun perintahnya Kita berusaha untuk melaksanakannya Apakah itu yang wajibnya Ataupun yang sunnahnya Semua dilaksanakan Sesuai dengan kemampuan Dan kesanggupan Yang ada pada kita Demikian pula Kalau itu berupa larangannya Kita pun menjauhinya Naam Dengan sungguh-sungguh Baratullah -sungguh. fikum Ma'asyurah al-muslimin Jama'at jum'ah rahimah ni'allahu ayyakum ajma'in Pelajaran yang lain Yang juga bisa kita ambil Dari hadis yang mulia ini Ma'asyurah al-muslimin Naam bahawa sesungguhnya Apapun yang diperintah oleh Rasulullah SAW Dalam hadis yang sahih, Apapun yang dilarang juga oleh Rasulullah SAW Maka itu merupakan Bagi syariat bagi kita semuanya Syariat bagi umat Islam ini semuanya Apapun yang datang Dari Rasulullah SAW Baik itu perintah maupun larangannya Adalah syariat bagi kita semuanya Baik itu nah, Syariat Rasul yang terdapat Di dalam Al-Quran Ataupun yang tidak terdapat di dalam Al-Quran karena sesungguhnya terkadang apa yang tidak didapat, didapat dalam Al-Quran namun dijelaskan dalam hadis yang Sahih sebagai tambahan hukum tambahan penjelasan dan keterangan bagaimana cara melaksanakan syariat Islam yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut nah, dan ini tidak boleh kita pertentangkan karena ada sebagian manusia yang mereka ini pertentangkan antara perintah yang disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW kalau ada perintah dari Nabi SAW lalu mereka kemudian berkelit mereka nah, mengatakan Misalnya dengan mengatakan Itu kan hanya ada dalam sunnah Nabi Kan tidak ada dalam Quran Itu kan tidak terdapat dalam Quran Dan sebagainya sebagainya Seolah-olah Nabi SAW tidak paham tentang Quran Seolah-olah mereka menganggap bahwa Sungguhnya Nabi itu tidak becus Dan tidak paham tentang Quran Sehingga nah hukumnya kok bisa bertentangan dengan Quran Ini adalah tujuan yang batis Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, enggak pantas kita mengatakan semacam itu. Apapun yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang ada dalam Quran atau tidak ada dalam Quran itu adalah syariat bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan banyak sekali dalil-dalil yang menyuruh kita, yang memerintahkan kita untuk senantiasa mentaati Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukankah Allah Taala misalnya berfirman di dalam surat Al-Arab ayat 158, "Fa'aminu billahi wa rasulihi, annabiyul ummi ladzi yu'minu billahi wa bi kalimatihi, wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka berimanlah kalian kepada Allah dan kepada rasulnya, yaitu kepada nabi yang ummi" Nabi yang tidak bisa baca dan tulis, yang dia itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wadtabi dan taatlah kalian dan ikutilah kalian kepadanya. La ala agar kalian mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahuwataala. Maashirah muslimin rahimani wa nukumullah. Maka dia perintah dari Allah Taala untuk taat di Rasul. Salam Allah waalaikum. Bagaimana pak kemudian mereka ada sebagian manusia yang memperbentangkan antara hadis dengan Al-Quran ya dalam rangka itu semua tentu untuk berkelit untuk menghindar untuk tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan Rasul SAW bukankah tajalah disebutkan Allah taala juga menyatakan man yuti'il Rasul faqad ato'allah badan siapa yang mentaati Rasul sungguh dia telah mentaati Allah SWT bahkan ma'asyurah muslimin rahimani wa rahimakumullah Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu membawakan sebuah hadis juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mana beliau s.a.w. pernah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man semua umatku ini akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggak mendengar ini para sahabat bertanya qul ya rasulullah wa man yab Wahai Rasulullah, siapakah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga itu? Kala beliau saw mengatakan, kata beliau saw beliau mengatakan naam mayut apa hadis Rasulullah? Kala, ya man atau ani dahwal jannah waman ashani fakad abah Rasulullah mengatakan, siapa yang mencaatiku maka dia akan masuk jannah dan siapa yang bermaksiat kepadaku? sungguh itulah orang yang enggan, orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Mereka mereka yang berpaling, mereka mereka enggak mau taat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam ma asra bismin rahimani Maka ini harus diperhatikan. Karena sungguhnya kita melihat banyak manusia pada hari ini khususnya orang-orang yang suka meremehkan dalil sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Katka disebutkan dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah SAW, bahwa beliau meriarkan begini, bahwa beliau melarang begini, mereka berkelit dengan mengatakan seperti tadi. Itu kan ada dalam hadis, tidak ada dalam Quran katanya. Masya Allah. Barakallah fiqqumu. Assalamualaikum sekali lagi. Hadis tadi sangat tegas dan jelas menyatakan bahawa sungguhnya semua apa yang berasal dari Rasulullah SAW. Baik itu perintah maupun larangannya adalah syariat bagi kita semua Hukum bagi kita semua Maka sepantasnya kita mengambilnya Karena dengan kita berpegang teguh dengannya Baik dengan Al-Quran Maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Maka kita akan mendapatkan kebaikan Keselamatan di dunia Dari segala kesesatan Dan di akhirat dari adab yang sangat pedih nah, muslimin. Kemudian faedah lain Dari hadis yang telah disebutkan tadi Ma'asura muslimin Ketahuilah bahawa sungguhnya antara sebab-sebab binasanya suatu kaum, binasanya suatu umat, karena banyak tanya. Banyak bertanya tentang perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Apalagi dalam perkara-perkara yang tidak ada ujungnya dan dia tidak punya ilmu tentangnya. Misalnya bertanya tentang perkara-perkara gaib yang tidak dijelaskan dalil-dalil dari Quran dan hadis Nabi SAW bertanya tentang bagaimana hakikatnya Allah bagaimana hakikatnya ya surga neraka seperti apa naam tanpa bimbingan Al-Quran dan Sunnah maka yang demikian tidak ada faedahnya kita bertanya bahkan kebanyakan manusia dahulu dibinasakan oleh Allah Ta'ala setelah mereka bertanya pada Nabi-Nabi mereka dalam rangka bukan untuk mencari ilmu tapi bertanya dalam rangka mendebat dalam rangka untuk menolak dan mengingkari Rasul yang diutus tersebut nah seperti itu. Karena itu Ma'a S.A.W. bertanya dalam perkara-perkara yang justru semakin menjauhkan diri kita dari Allah. Menjauhkan diri kita dari syariat Allah. Menjauhkan kita diragu-ragu dengan kebenaran agama ini. Maka adalah tidak ada faedahnya sama sekali. Dan sekali lagi Rasulullah mengatakan dalam hadis tadi. Na'am, innama ahlakalladina minkamlikum kasratumasa ilihim. Asalnya hanyalah yang membinasakan atau yang menyebabkan binasanya kaum sebelum kalian itu adalah karena banyaknya mereka bertanya bertanya tidak ada faidah. Namun maaf semua muslimin. Bukan maknanya kita tak boleh bertanya, boleh bertanya, khususnya dalam perkara-perkara fikih, perkara-perkara agama yang kita wajib untuk belajar dan mengetahuinya. Apalagi yang terkait dengan ibadah kita sehari-hari, wajib kita bertanya kepada ahlinya, wajib bertanya kepada, kepada orang yang mengerti tentang ilmunya. Bos alu ahadik ingkun tumla ta'alamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahli fikih Yaitu para ulama jika kalian tidak mengetahui ilmunya. Naaam barakah Allah Fikih. Ini bertanya dibolehkan. Kemudian ma'asram musmin juga dijelaskan dalam hadis ini ma'asram musmin bahwa sungguhnya ya na'am di antara bahwasanya umat-umat masa lalu dibinasakan oleh Allah, dihancurkan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala ya karena banyak bertanya kita tadi. Na'am, karena itu jangan kita menyerupai mereka, kalian takon, banyak tanya dalam perkara yang tidak ada faedahnya. Kemudian yang terakhir dari hadis ini pula, maaf, sholawat, semin, rahimahni, warahmatullah, menunjukkan pada kita wajibnya untuk senandiah istibah, senandiah mengikuti bimbingan syariat, tuntunan, sunnah dari petunjuk dari Nabi saw dan juga para Rasul, ya, yang diutus oleh Allah subhanahuwataala. Kalau sungguhnya, sebutkan di akhir hadis tadi. Bahwa penyebab binasanya satu kaum disamping banyak bertanya juga karena mereka menyelisi, suka menyelisihi terhadap syariat nabi-nabi mereka yang diutus kepada mereka. Maka kita telah diutus dan datangkan kepada kita seorang nabi akhir zaman, yaitu nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah banyak jalan-jalan dari Al-Quran maupun Hadis yang juga menjelaskan kewajiban dari kita untuk mentaati beliau. Karena itu maaf saudara muslimin, marilah kita berusaha. Jadikan diri kita sebagai umat yang senantiasa istiqab dengan mengikuti, mencontoh, mentaati, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan berita-berita dan khabar darinya, dan beribadah sesuai dengan sunnahnya, bukan dengan cara bid'ah dan sebagainya. Inilah cara kita dalam memuliakan, dan mengagumkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi perlu diingat. Meskipun demikian, kita juga tidak boleh bersikap bulu atau ifrah. Demikian pun tak atau meremehkan terhadap Nabi SAW. Kalau di sana mahasiswa muslimin, ada sebagian orang. Yang berlebihan atau bersikap hulu kepada Rasulullah SAW Dalam rangka mencintai beliau Maka mereka sampai menjadikan beliau Seolah-olah memiliki kedudukan Yakni ketuhanan Dianggap Rasulullah SAW Orang yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit Kalau kita menyebut-nyebut dan berdoa Menyebut-nyebut namanya atau dianggap Rasulullah bisa menghilangkan segala kesedihan, bencana, sukacita kalau kita memanggil-manggil namanya atau mengusap-usap kuburannya atau yang lain-lainnya Ini termasuk ayat keyakinan yang dulu terhadap beliau selawat dan ini termasuk kesyirikan. Ada pula sebagian orang yang bersikap tafri Yaitu meremehkan Nabi SAW. Merendahkan beliau dan sebagainya. Kebalikan daripada sikap yang pertama tadi. Kandum'a suruh masyidu yang wajib bagi kita setiap muslim. Untuk senantiasa iftibak kepada Rasulullah SAW. Mentaati beliau. Melaksanakan perintahnya. Menjauhi larangannya. Dan inilah jalan kebahagiaan bagi kita semua. Yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tentang hal ini. Wallahu a'lam miswar itulah beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini tadi Mudah-mudahan berikan faedah dan manfaat yang begitu banyak bagi kita Wallahu a'lamu bisawah <tuh> <tuh> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma ma'awalah wa ba'd ma'asulal muslimin Jamaah salat Jum'ah rahimahni warahmatullah. Jadi apa yang telah dipaparkan di khutbah yang pertama tadi, maka ringkas dan kesimpulannya adalah yang pertama kita wajib untuk senantiasa beribadah dan bertibat mengikuti Rasulullah SAW. Apa yang berupa perintahnya kita berusaha untuk melaksanakan semampu kita, sekuat tenaga kita. Apa yang diperintahkan baik itu yang wajibnya maupun yang sunnahnya Dan jangan sekali-kali kita meremehkan sunnahnya Kemudian terhadap apa yang dilarangnya Apa yang dilarang oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Baik itu yang haramnya maupun yang makruhnya Ataupun yang berlebihan dalam perkara mubahnya Ataupun yang lain yang bisa malingkan kita Dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Maka hendaknya kita menjauhinya ma'asyurul muslimin Berusaha menjauhinya secara total. Meskipun kita naam belum mampu untuk meninggalkan semua. Tapi kita berusaha untuk terus menerus menyempurnakan diri kita. Dengan banyak melakukan ketaatan dan menjauhi dosa-dosa meskipun kita tidak lepas dari dosa namun kita senantiasa istighfar kepada Allah maka dengan itu semua Allah akan menghapusnya. Ma'asyaral muslimin, sekali lagi dalam hadis yang mulia tadi menunjukkan kepada kita peringatan bagi kita semua agar tidak menyelisihi Rasul, menyelisih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena akibatnya sangat fatal di dunia maupun di akhirat nanti. Allah taala berfirman misalnya dalam surat An-Nisa Ayat yang ke 116. Wamaisha kifir Rasul. Mimba di mata bayi anak Allah. Mimba di mata bayi anak Allah muminin Nuballihii mata walak. Walnuslihi jahannam. Wasaat nasirah. Kata Allah Subhanahu wa Taala. Wamaisha kifir Rasul. Barang siapa yang menentang kepada Rasul saw. Membak di mata bayi Nallahumul Huda, setelah datang kepada mereka penjelasan dan petunjuk dari Allah subhanahuwataala kepada mereka. Bayat tabir gairah sabil lalu mereka mengikuti jalannya orang-orang yang selain orang-orang mukmin, mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin. Nualihimatawalla, kami akan palingkan dia kemana dia condong dan berpaling kepadanya. Wanus dihijah jahanam. Lalu kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam Wasa asmasiro dan neraka jahannam itu adalah segelit gelit tempat kembali. Kemudian juga dalam ayat yang lain di surat An-Nur ayat 63 Allah Taala juga menegaskan. Bal yakhdirilladina yukhalikuna an amri antusibahum fitnah atau sibahum adabun amin. Allah Taala menyatakan maka hendaknya takut kepada Allah orang yang menelisi akan perintah rasulnya sallallahu alaihi wasallam takut akan apa antusibahum fitnah akan ditimpakan kepada mereka suatu fitnah au sibahum adzabun alim atau akan ditimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih Al-Imam Ahmad Rahimallah mengatakan Fitnah yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini Yaitu akan ditirpakan pada mereka fitnah Ketika mereka berani menilai Rasul Jadi yani fitnah yang ada dalam hati mereka Berupa kekufuran, kesyirikan, kemunafikan Dan juga kebitahan dan segala bentuk kemaksiatan Nah, ketika mereka sudah berani berpaling. Dari sunnahnya Nabi saw Bahkan menentang beliau saw maka hati-hati Allah akan berikan kepada mereka Allah akan timpakan kepada mereka fitnah di hati-hati mereka berupa kekurangan, Kesyirikan. kemunafikan, demikian pula kemudahan dan kemungkaran-kemungkaran lain. Nah, oleh kerana hati-hati lah kita maaf sebelum semin si dari menelisih sunnahnya Nabi saw kita berusaha untuk senantiasa beriktibā mengikuti beliau, dengan terus kita mempelajari ilmu syara'i ini dari hadis-hadis, dari al Quran dan hadis-hadis Rasulullah sehingga so, dengan itu kita akan mengetahui apa yang disunahkan dan apa yang tidak apa yang diajarkan dan apa yang tidak apa yang diwajibkan nah, ataupun yang disunahkan, maka dengan belajar, kita akan mengetahui itu semua sebaliknya, manakala kita berpaling dari ilmu, berpaling dari Al-Quran dan sunah Nabi, berpaling dari belajar, dan merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya, jauh dari majlis-majlis ilmu, maka hati-hati kita dari keterpalingan karena kita telah menjauh dari bimbingan dan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua untuk kami dan para hadirin sekalian dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya pada kita agar istiqomah di atas sholat dan mustaqim di atas jalan yang lurus jalan alkitab rasulullah Nabi saw. Demikian apa yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf. Wa amin. Dua kali ucapan Subhanallahi walhamdulillahi asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruhu wa atuubu ilaihi